Thank you. és a www.civilradio.hu-n. A műsort vezetik és szerkesztik Görög Mária és Krauszki Akik mostanában látták az apró meséket, azt gondolom, hogy nekik nem kell bemutatni kerekes viccát, de hát nyilván nem ez az első film, csak ez most egy ilyen friss élmény lehet sokaknak itt Magyarországon. Szeretettel köszöntelek. Nagyon szépen köszönöm én is. Szeretettel köszöntelek. Azért mondtam, hogy itt Magyarországon, mert hogy te fülekről származol, és olyan szép, tiszta... Szép, tiszta? Hát nem, inkább azt akartam mondani, hogy ilyen vegytiszta módon beszélsz most. Mennyire érintett meg téged a palóc? Tehát te palócról beszéltél, mielőtt áttértél a pestire, és otthon újra palócról beszélsz, vagy pedig nem? Mit is mondjak erre? Igazából soha nem voltam annyira palóc, mint mondjuk a szüleim, vagy a testvérem, vagy a rokonságom nyilván csiszolódott ez azért valamelyest, és szerintem lehet, hogy annak is volt hatása, hogy az én alapiskolás, ugye nálunk az elemi iskolát mondják alapiskolának, alapiskolás tanító néném, azért ő egy olyan szlovákiai környezetből jött, ahol nem volt nagyon tájszólás. És szerintem ez is hathatott rám, hogy azért tőle azt a megszokott magyar beszédet hallottuk, talán ez is. Aztán pedig a főiskolán nekünk, annak ellenére, hogy szlovákul tanultam, volt azért havi négy óra, és amikor magyar beszédet tanultunk talán. Ezért is lehet, ugye. De, de hazzamegyek, és akkor azért hat rám. És uh, például, hogyha kicsit um, olyan hívvel beszélek, akkor előjön belőlem. Tehát, hogy akkor ott van az A és az E betűt. <gül> Vagyom, Tehát nem lehet ezt úgy levetközni, nem, nem. Csak azért, mert az én ismerőseim is egyébként, akik palócföldről származnak, Megszokták, hogy ebben a környezetben, itt Pesten, nyilván a családban is ezt hallják maguk körül. Amikor hazatérnek, akkor teljesen automatikusan úgy visszatér. Ez automatikus, tényleg utat tör magának ez az emberben, tehát hogyha akarod, ha nem, de én már több mire így beszélek, és azt tettem is, hogy itt nagyon kerekítenek, tehát nagyon formálják néha egyébként a betűket jobban. Én azért ilyen slendriánabból beszélek, tehát itt... Te Szlovákiában nőttél fel magyar környezetben, de ti otthon magyarul beszéltetek, vagy pedig mind a két nyelvet használtátok? Magyarul, abszolút otthon magyarul. Annak ellenére, hogy nekem nagymamám, ő édesapám édesanyja volt. Ő szlovák származású, de a férje révén megtanult magyarul, mert ő meg soha nem tanult meg szlovákul. Úgyhogy úgy, nagymamám adta be a derekát, aki aki magyarul beszélt, és velünk, ő is magyarul beszélt, és akkor csak az iskolában tanultunk szlovákul. A fülekez egy magyar lakta a vidék, 80, most már lehet, hogy kevesebb egyébként, de akkor ilyen 80 ban magyar lakta a város volt. Anyukád is tanár, ő amatőr színjátszó csoportot is vezetett, rendezett, és én úgy hallottam egyébként, hogy Füleken az amatőr nagyon nagy hagyományai vannak máig. Jó, nagyon, nagyon. Tehát hihetetlen kulturális élet van füleken, úgyhogy ott uh, tényleg nem panaszkodhat senki, mert megvan ott a tánc, az ének, a, a színjátszás, a felnőtt, a diák, a gyermekszínjátszás, és, uh, és nagyon magas uh, szinten mi és hihetetlen odaadása az emberek. Te is ott kezdtél el játszani? Igen, igen, édesanyámnak a gyermekszínjátszó csapatában, és még szorák nevezette vezette, és, és tényleg az volt, hogy édesanyám fizikálisan is felrakott a színpadra, nem azért, mert hogy ő hajlamait élte ki rajta, hanem pont akkor hiányzott egy kislány a próbákról, és már, már sokat gyára, és akkor én meg ott játszottam anyukám szoknyája mellett, és akkor, és akkor az jutott eszébe, hogy mi lenne, ha, ha megpróbálnám, és akkor én, persze, hát Természetesen, és akkor ott maradtam, így indult ez az egész. Mindig szerettél szerepelni? Amit emlékszem, szerettem azért megmutatni magam úgy az embereknek, és akkor, és akkor ez ilyen teljes természetességgel volt része az életemnek. Nem is gondolkoztam e felől, hogy sőt úgysem, hogy majd én ezt a szakmát szeretném választani, tehát hivatásommal. Tehát, hogy én ezt egy ilyen természetes velejárójának tekintettem, hogy, hogy ezzel élek, kelek, fekszem, tehát, hogy ott van velem, és természetesen nem pénzért csinálom, mert szerettem és akkor talán ezért tehát attól, hogyha én ezt pénzért csinálom majd, ugye, akkor elveszik ez a szépsége az egésznek. De nem. De nem. Előre nem, de azért sokat kínlódom néha. Mert hogy tudod, az van, hogy, hogy itt már ha kell, ha nem, de muszáj, néha, ha már valamire igent mondtál, akkor hogy végig kell vinned tulajdonképpen, és, és olyankor már nincs út. És sok minden van olyan, amire azt gondolod úgy menet közben, hogy hú, ezt azért lehet, hogy jobb lett volna kiadni az életenből, vagy pedig azt gondolod, hogy úgy, hát hogyha már benne vagyok, akkor kihozom a legjobbat, és úgyis mindenből lehet tanulni. Hmm. Igen, ez, ez szép kérdés, mert uh, ugye én állandóan uh, elmérkedem magamon, meg arról, amit pillanatnyilag csinálok, és így mindig uh, Kérdőre vonok dolgokat, és persze, hogy van olyan, hogy megkérdőjelezek valamit, de mérlegelek is egyébként, mert ugye vannak szituációk, hogy már te igen mondtál, akkor nem hagyhatsz cserben másokat, tehát véghez kell vinned. Itt a kérdés az, hogy te mennyire tudod elmondani őszintén, hogy mit gondolsz erről, és hogy az ember bátran tudja vállalni a véleményét. Mert azért hiszem az, hogy hogy amit csinálunk, ez egy uh, csapatmunka, tehát nem hiszek nagyon a, abban, hogy uh, hierarchia van, de hogy ott mindenki egyenrangú, és uh, mindenkinek van minden beleszólása, és, uh, és meg kell hallgatni mindenkit. Úgyhogy ilyenekben szokott lenni azért bennem sokszor uh, kéte is, de most már, már felszólalok, és volt olyan, hogy sokszor meg nem mertem még, mert azt gondoltam, hogy, hogy nem értek hozzá elégét, tehát nem tehetem meg azt, hogy valakit fölülbírálok, most már az ért szoktam jelentkezni, hogy, hogy én is itt vagyok, és szeretném elmondani a véleményem erről. Ez azért van, mert hogy úgy érzed, hogy van mögötted már elég tapasztalat, vagy egész egyszerűen sokkal jobban ismered már saját magad, és ezért jobban ki tudsz állni saját magadért. Mind a kettő, ezt nagyon jól érzed. Ugye az elején, amikor elkezdtem ezt csinálni, már úgy értem az elején, amikor már a mesterségem mély vált a, a színészet, akkor ugye bennem volt az, hogy én nem szólhatok nagyon bele, mert én kis vagyok aki most jött, és mit tudhatok én erről az egészről, és tényleg nem bírálhatom fölül azokat, akik már évek óta benne vannak ebben. De ugye voltak természetesen érzéseim, és utólag, és ez annyira szép dolog, hogy utólag rájöttem, hogy hát mégiscsak volt benne igazság, amit én gondoltam, éreztem. Mert ugye én abban hiszek, hogyha én is ezt a színészetet csinálom, akkor nekem egy utat ki kell választanom, illetve egy módszert, vagy, vagy metódust, ami szerint én ezt szeretném csinálni, és ezt nem tudja senki meghatározni helyettem. Tehát nem mondhatja nekem meg senki, hogy így kell játszanod. Ezt minden színésznek, ezt magának kell éreznie, hogy ő mi mellé tudja leadni a voksát, és hogyan tudja ezt művelni. És ugye én ahhoz igazítottam minden. És utólag, és máig is tudom azokat a pillanatokat, amikor én éreztem, hogy ez nem lesz így jó, de nem szólaltam meg. Úgyhogy most már nyilvánvalóan a tapasztalat is, mert sokszor bebizonyosodott. A rutin ugye 16 évet csinálom, úgyhogy azért már sok mindenen keresztül mentem, már <gül> estem fenékre, <gül> azt alalá, hogy ez azért nagyon megedzi az ember tulajdonképpen is. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy szólni kell, hogyha az embernek vannak érzései, vagy kételje nyugodtan szólni kell, mert hogy ez hozzátartozik ehhez a munkához. Amit te mondasz, abban nekem az is benne van, hogy ettől a pillanattól kezdve viszont nem is tudsz mástam utogatni, ha nem te vagy a felelős azért, hogy mit műveltél akár a színpadon vászlon, vagy bárhol a katedrán. Igen, mert tudod az van, hogy amikor, amikor kész a dolog, megvan a végtermék, akkor legtöbbször azért veled azonosítják azt a filmet. Tehát nem fogják azt mondani, a legtöbb ember nem azt mondja, hogy hát ez a színész, nem működött, mert a rendező tudod. Tehát ezt egy pár ember tudja, hogy sok esetben rendezői utasításra végzünk dolgokat. Ő ott a karmester, ugye, tehát, hogy azért én is elvárom azt, hogy ő ellenőriz, és ő mondja végül ki azt, hogy ezt elfogadja. Én nem rohangálhatok állandóan a monitorhoz is, de ellenőrizhetem magam. Tehát tulajdonképpen igen, tehát ő az, aki az egészet fölül bírálja, de, de hát ugye engem látnak, tehát hogy egy film nem sikerül nagyon, akkor, akkor én vagyok ott, és velem azonosítják. Tehát nyilvánvalóan, és én akkor tudok jól aludni, hogyha én is áldásomat adtam arra. Azt hiszem, hogy ez így kerek, ez így van rendjén. Azt mondtad az elején, hogy még nem is gondoltál rá, hogy te majd szakmaszerűen fogod művelni, jelentkeztél is a rendőrtiszti főiskolára. A mostani lényettől, vagy úgy egyáltalán, amit mi látunk most belőled, másképp képzelem el a rendőrtisztet, bár tudom, hogy voltál azért olyan szerepben, filmvásznon, meg sorozatban, ahol azt így nem jutnál eszembe róla, hogy te most arra vágysz, hogy rendőrtiszti legyél. Mert most is egy szerepet játszol. <gül> hát tudod, hogy az ember azért sokféle szerepet játszik, és most nem is arra gondolok, hogy most meg akarja játszani magát, csak tehát valahogyan reagálunk dolgokra, tehát, hogy bennem is nagy nagyon sok minden más lakozik, ugye, mint minden más emberben, tehát bennem is van férfi erő, vagy férfiasság. De mi az, ami pont ebben a szakmában vonzott téged? Nem. A kaland, a kalandra vágyás, uh -huh. tehát, hogy én szeretek ilyen tetrekész lenni, nagyon szeretem a sportokat, szeretek lőni, íjászkodni, lovagolni, hegyet mászni, sziklát mászni, Síelni, tehát, hogy ezek bennem vannak, tehát valamilyen szinten az adrenalin is szerintem munkálkodik bennem, és a nyomozás az is, tehát, hogy kinyomozni dolgokat. Ez mind, de ezt nem kell úgy komolyan venni, ez csak az volt, hogy kinyitottam épp a, otthon az újságot, mert ugye akkor volt az, hogy előtte mondtam anyukámnak, apukámnak az érettségi után, hogy most akkor itt leszek veletek, örülhettek, mert hogy akkor én meggondolom, hogy mi szeretnék lenni a továbbiakban, és akkor az volt, hogy hm, nézzétek, itt pont nyomozói főiskolára hirdetnek felvételt, és akkor én kipróbálom is. Kíváncsi voltam, hogy felvesznek el teszt, és volt ilyen sporteljesítmények, és volt pszichológiai teszt, úgyhogy így ezért bágtam bele. Utána elmentél Pozsonyba tanulni, és Magyarországon kötöttél ki szólnokon a színházban, de ott sem voltál túl sokáig, ami nekem egyet annak a bizonyítik, hogy viszonylag gyorsan elkezdtél saját magadra hallgatni, mert hogyha valaki két év után azt mondja, hogy hát bocs, de itt nem kapok annyi szerepet, vagy ez nem az, amire vágyom, akkor ahhoz azért kell egy önbizalom. Nagyon jó volt, nekem szólnak a jó kis, jó kis dolgom volt, és talán ez is ijesztett meg talán, hogy csodálatos kis emberek vettek körül mindenki, tehát aki a háttérmunkás volt az is, aki a kollégáim is, tehát ott tényleg egy jó kis közeg volt, hogy tényleg el voltam kényeztetve, és ez riasztott meg, hogy annyira jól érzem itt magam, akkor mi lesz velem, és, és bele kényelmesedhetek valamibe, ilyen fiatalom már, és azért azt észrevettem, hogy az igazgatóra annyira nem örült annak, hogy én bejelentettem, hogy úgy szeretnék filmezni is közben, mert én nem tudtam elképzelni úgy az életemet, hogy a filmezést azt nem próbálom ki, és láttam, hogy nem igen, fogunk tudni együtt működni ebből a szempontból, és akkor így meghoztam ezt a döntést, hogyha menni kell, akkor menni kell, mert én szeretek tanulni, tehát ugye ez uh, szerves része az én életemnek. Egy bizonytalanságba lépél bele, vagy akkor azért már tudtad, hogy Csehországban forgatni fogsz? Még akkor, uh, akkor két magyar filmem volt, és uh, ez adott egyfajta erőt, hogy most akkor ki tudok lépni. Ez volt a Páter Sparó 1 van a Human minit film és a Mázli, a Kemény Fitomás filmje, és azért nyilvánvalóan ez nagyon pozitív volt, mert akkor tudtam, hogy egy darabig elevickelhetek, hogy most így lesz, ami lesz, és ez könnyedség volt. És nyilvánvalóan azért én nem tétlenkedtem otthon, mert leadtam a, a jelentkezésemet több helyre. Tehát a jelentkezésemet arra értem, hogy ilyen casting mm. hogy hogy létezem a fotóimat, bejelentkeztem, tehát, hogy szét kell terítened magad egy kicsit, hogy tudjanak rólad, és ez tényleg, ha tetszik, ha nem, de ez, ez így működik sajnos. Benne van az a kérdés, hogy az az ember, aki valamit létrehoz, valamit alkot, az nehezebben tudja találni, így eladni magát, szétteríteni magát, megmutatni, mert azt gondolja, hogy az ő dolga az alkotás, és nem az, hogy folyamatosan azt mondja, hogy de én jó vagyok, de én jó vagyok, és tessék engem észrevenni. Hú, igen, és ennek a mai kornak ez a szépsége, ugye? Hogy sokszor ez szükségetetik ehhez az élethez, hogy hogy azt hirdest, hogy de hát én jó vagyok, és én vagyok a legjobb, illetve ezt hirdetik sokan, és ez, ezt én sem tudom. Valahogy az embernek meg kell találni az útját, hogy ezt tudja csinálni, és ne szakadjon bele. Tehát, hogy ne érezd azt, hogy áldozatává válsz, hogy olyat csinálsz, amit te nem tudsz, mert nincs ehhez affinitásod, nem olyan embertípus vagy. Én is azt csináltam, csak hogy leadtam a, a fotóimat tulajdonképpen, összevágtam magamról egy kis anyagot. Tehát az azért kell, hogy picit a magjaidat ugye elhinted, és akkor utána várod, hogy mi történik. És várod, hogy észrevesznek, hogy, hogy, hogy majd csak valaki megszólít. Akkor, amikor Csehországban népszerű lettél, ugye akkor hirtelen nagyon sok filmben elkezdtél szerepelni, és nagyon sokáig csehek voltak azok, akik a tenyerükön hordoztak. Hát mondhatni azért, hogy máig is, mert most is folyamatosan játszol itt ott. Igen, ugye mert amikor én főiskolás voltam és azért is jöttem át onnan viszont könnyebben Magyarországra mindig van egy ilyen kis hír mert akkor a főiskola alatt már csináltam a két filmet és akkor úgy éreztem, hogy hát azért már itt elkezdtek ismerni jobban, tudnak rólam és akkor át tudtam szépen evezni Magyarországra, és akkor ugyanez, tehát hogy ugyanez volt ezzel itt, amikor már itt megcsináltam ezt a két filmet, akkor viszont vágytam arra, hogy akkor a csevónal is beinduljon. Tehát, hogy én hiszek abban, hogy egy picit elé kell menni az, a lehetőségeknek is, tehát, hogy rá is kell bíznod magad az életre, illetve arra, hogy bízol abban, hogyha ennek be kell következni, akkor úgyis be fog következni, tehát, hogy a, aki nagyon feszül és nagyon akar, az én ebben annyira nem bízok, illetve ebben nem tudok nagyon hinni, hogy ezzel a nagy feszülettel és nagy akarással, erőszakkal én el tudnám érni ezeket a dolgokat. És akkor jöttek a csehek, és az volt ennek az érdekessége mind a mai napig, hogy ugye ezzel az egy film elén valahogy be tudtam kerülni úgy oda a köztudatba, hogy úgy mást nem nagyon tettem. Tehát, hogy arra gondolok, hogy ma nagyon erős vonal az, hogy a, a, a bulvár szinten is az ember meg vagy különféle tévéműsorokban, vagy show ugye? És nekem nem igen, kellett ezt csinálnom, és ez, hát ez, ez óriási dolog volt, hogy én csak tettem a dolgamat. Köszönök továbbra is a CIVÉ Rádiót hallgatják az FM 980 és a www.civérádió.hu-n. A végtelen vendége ezen a héten kerekes viccassziművész. Gyakorlatilag te azt, hogy szlovákiai-magyarként születtél füleken, azt abszolút az előnyöndre fordítottad, hiszen három háromnyelvű színésznő lettél, abstart, és akkor még nem beszélünk arról, hogy utána megtanultál angolul, és olyan módon, hogy tudjál angolul játszani nemzetközi produkciókban szerepelsz, de hogy tulajdonképpen te ezt a Csehszlovák vonalat képviseled máig is, és ettől képes vagy minden mentalitást megvalósítani. Ami azért is izgalmas, mert amikor én nézőként nézem a cseh filmeket, szlovák filmeket és a magyar filmeket, én azt látom, hogy mind a háromnak megvan a saját maga kultúrája és mentalitása. Te ezt hogy érzékeled, aki mikor benne vagy? Ó, hát bizony megvan, nyilvánvalóan ott ugye a szláv vér, ami hogy erőteljesebb, és nálunk ugye erről nem is kell beszélni a mi mentalitásunkat, ezt nagyon jól ismerjük és nyilván bennem van ugye szlovák vér is csörgedezik, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez a kavarodás, ez azért jót tesz, hogy azért mindkét lelkület dobog bennem erőteljesen, tehát hogy a szlovák főiskolán megkaptuk ezt, és nagyon pozitívan, hogy, hogy csodálatos ez az erő ez a szenvedélye, ami, ami minket magyarokat mozgat ők mindig mondták, hogy ez, ez egy, egy ilyen megfoghatatlan dolog, amit ez az ösztön létezés, hogy ezek vagyunk mi magyarok. Ezt ők nagyon szeretik. És itt meg talán azt vettem észre, hogy kicsit ez a finomság, vagy ez a, kicsit ez a, ez a szomorkás hangulat, ami így áthatja a, az ember lényét, valami, valami ilyen, ami ami ott mélyen leledzik az emberben, valami olyasmi, hogy, hogy nem is játszik erre rá, de hogy úgy benne van. Valahogy ezt így érzem, nem tudom. De hát a, ugye én, én a csehektől nagyon sokat tanultam abból a szempontból, hogy ott a humor az, az egy ilyen alatelem, tehát, hogy ők az anyateljel szívják ezt magunkba is, ezt a, az iróniát és a humort tulajdonképpen, úgyhogy én néztem óriás színészeket, hogy ők ezt, hogy mivelik és hát ez azért között nagyon meg azt a fajta öniróniát, ami azt gondolom, hogy például a mi humorunkból hiányzik, vagy legalábbis a filmművészetben egészen másképp jelenik meg a humor, mint a cseheknél. Igen, és pont ezt mondom, hogy nálunk inkább ez az abszurd humor talán. Egyébként a cseh emberek már így fizimiskára is kicsit olyan, mert mások, tehát, hogy belépnek az ajtón, és már nevetsz rajtok, rajtuk. Úgy, úgyhogy ez is szerintem sokat ad hozzá, hogy alapvetően már magukba hordozzák ezt. És én, én szerintem ezt nem is nagyon lehet tanulni, ez, ez tényleg úgy, úgy velük jön, vagy bennük van, és én tényleg csak nézni tudom, és tanulni tőlük. Akkor, amikor egy stábba beilleszkez, nyilván kapsz egy forgatókönyvet, amiről eldöntött, hogy tetszik, nem tetszik, elvállalod, nem vállalod el. Mennyit hezitálsz egy ilyen rögtön? Az első pillanatra azt mondod, hogy hú, ez nekem kell, vagy van olyan, ami így, na még egyszer elolvasom, na tényleg kell ez nekem, vagy nem kell? Hú, oh, hát ez ez egy hosszú folyamat, szokta is mondani a menedzserem, hogy hát most már jól lenne, ha döntenél, de, de most ilyenkor, ilyenkor nagyon paprika szoktam lenni, mert mondom, hogy engem nem szabad sürgetni, mert jól szeretnék dönteni. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, tehát minket nem tanítottak, és nem készítettek föl arra, hogy hogyan uh, tudjuk mi érdemben... Uh, megvizsgálni a forgatókönyvet. Tehát ez is egy folyamat volt, hosszú folyamat, és sokszor én a mai napig nem tudom eldönteni, hogy milyen film lesz belőle, ugye? mert ez elsülhet jól is, rosszul is. Úgyhogy itt is megint csak az érzéseimre hallgatok, illetve arra, hogy játszottam már ilyen karaktert, tulajdonképpen ki a rendezője, hogy ebben a lelkületben vagy, vagy a, a közölni valóban részt szeretnék-e én is venni. Tehát, hogy tényleg ennek több összetevője van. Amikor én igent mondok, azért nagyon sok megvizsgálom ezt. Például azt el tudod dönteni, hogy az a szerep, azzal a az neked való-e, vagy az ott közben derül ki számodra? Hogy azt hitted, hogy oké, okay, de teljesen mást képzeltél, mint a valóság. Most már azért merem mondani, hogy most már érzem a, a például a meghallgatásokon, ugye castingokon is, hogy, hogy ez megy nekem, vagy nem? És képzeld el, hogy jó, úgy döntök, hogy elmegyek a meghallgatásra, és egyszerűen képzeld el, hogy nem tudom elmondani azokat a mondatokat, amik le vannak írva. És nem azért, azt én tudom ugye, hogy majd a kiválasztanak, ez egy hosszabb folyamat lesz, amit megszületik benned, de már ott, ott, mintha nem engedne valami. Tehát, hogy, hogy egyszerűen így tiltakozik teljesen. A, és volt több ilyen is, amikor egyszerűen, és tovább léptem a második körbe, és mondtam, hogy én nagyon köszönöm ezt a bizalmat, de úgy érzem, hogy én ezt nem, nem tudom megcsinálni, mert hogy innen belülről nem tudom megcsinálni, hogy ezt nem nekem kell megcsinálni. És nem azért, mert nem szeretek küzdeni, és mondtam is, hogy tanulni, mert akkor van egy, tehát ugye a félelem mögött is, ugye mert ez egy olyan félelem, hogy azért izgul, tehát úgy, úgy értem ezt a félelmet az ember, de hogy mégis van egy ilyen öröm, ami beburkolja ezt az érzést. És amikor érzem, hogy nekem ezt már nem kell megcsinálnom, mert már lehet, hogy én ezen túl vagyok, illetőleg nem én vagyok erre a legalkalmasabb, akkor egyszerűen így nekem így jelez, jelez a testem, hogy nem, ezt így nem, nem tudom megcsinálni. Akkor, amikor beszállsz egy filmbe, úgy döntesz, hogy akkor elfogadod a forgatókönyvet, akkor könnyen beilleszkedsz a stába? Mert mondtad, hogy ez egy nagyon erős csapatmunka, és te ezt úgy éled meg, hogy része vagy egy csapatnak, de közben saját magad felelsz azért, amit ott csinálsz. Könnyen alkalmazkodsz, Vagy hozzád kell inkább alkalmazkodni? Nagyon ügyelek rá, hogy hozzám ne kelljen alkalmazkodni. Én nagyon szeretek létezni ebben az egységben, és nem is engedném meg magamnak soha, hogy én egy külön önálló lény legyek benne. Már úgy értem, hogy uh, tényleg uh, az emberek esetlegesen féljenek tőlem, vagy úgy viszonyok hozzám, vagy nem mernek hozzám szólni, mert szokott ilyen lenni. Úgyhogy én ebben hiszek, tényleg mindenki az utolsó emberik Most ezt az utolsó embert úgy értem, ugye, mert mégiscsak van egy ilyen stáblista, is, aki ott ugye az utolsós, tehát a lap alján foglal helyet, tehát az is ugyanolyan olyan fontos. nélkülesen tudna létrejönni ez a dolog, úgyhogy én csak is egyedül is ebben hiszek, hogy itt mindenki szolgálja a másikat. Utólag megnézed magad? Megbiza. <gül> Meg, mert mert nagyon fontos, hogy én lássam, hogy hol vagyok, és mint ahogy mondtam is az elején, hogy, hogy én, én csak úgy tudok dolgozni, hogy én, én valamiféle hitvallást azért kialakítottam, illetve én valamiben hiszek, hogy én ezt szeretném visszalátni, vagy, vagy ezt a fajta színészetet szeretem, vagy, vagy így tudom, és így szeretném közvetíteni ezeket az érzelmeket, és ugye ezért, mert hogy ez, ezt így, így élem meg, ezért nekem látnom kell, hogy hol buktam el, mely pillanatban, mi az, ami nem volt elég erős, de ugyanakkor a pozitívumokat is fontos látnom, hogy mit tudtam megugrani, hogy sikerültek dolgok, úgyhogy ezért, ezért nézem meg mindig magam, és ezért nagyon fontos. Tényleg ezt tud vinni. Ugye most az apró mesékkel jó sok film után, de úgy tűnik, hogy mondhatom azt, hogy Magyarországon és a sztárok közé kerültél. Egyáltalán szereted-e ezt a sztárszot? Mert ahogy megnéztem, ugye Csehországban már nagyon régen sztárnak számít az, Szlovákiában is, Magyarországon pedig, hát ismerték a nevet, de főleg azok, akik rendszeresen járnak moziban, bár 2010-ben, vagy talán 11 ben most nem emlékszem pontosan, hogy megkaptad a legjobb női szereplődíját, meg 2015-ben is diasztak, de hogy alapvetően olyan, mintha így most, fedeztek volna újra feltéged Magyarországon a film számára. Igen, és is ez tényleg ilyen, picit ilyen, hát nem vicces, de hogy mosolygok rajta állandóan, mert, mert tényleg az van, hogy erősebb lett egy filmem, tehát úgymond nagyobb teret kapott, tényleg, ahogy mondott, hangsúlyosabb lett, és, és ezáltal én is nagyobb teret, vagy hangsúlyt kaptam. Illetve persze, hát ugye, ne is csodálkozzunk, mert, mert azért annyi minden van körülöttünk, és az emberek tényleg uh, elaprózódnak ezekben. Tehát, hogy a figyelem az sokfelé irányul. És nyilvánvalóan most azért egy nagy búm volt ez a film, és akkor ezért most uh, sokan azt gondolták, hogy én, én is most születtem meg. <gül> <gül> <Vagy> <gül> hogy nem is tudom, hogy fogalmaznak. De hogy igen, és én meg tudod, ezt nem akarom szajkozni. Hát gyerekek pedig már én kétszer alakítás díjat kaptam, tudod, mert de, hogy ez nem az én tisztem, tényleg teszem a dolgom, és, és tényleg, tehát hogy ez az, amit mi nem tudunk kiszámolni, nem tudjuk előre meghatározni, hogy te mikor, mivel kapsz nagyobb hangsúlyt, és én meg tényleg nem tudom azt tenni, hogy saját profilon hirdetem magam, tehát miközben nagyon sokan ezt teszik, meg tényleg erre ösztönöznek minket, meg mindenki ezt sajkózza, hogy kellenek ezek a megjelenések. Szóval ez egy ilyen kényszerhelyzet néha tényleg, amikor így mondják mindig, hogy jó lenne, ha ebben is erősítenék, de hát ez nehéz, nehéz dolog. Amikor az embert beskatújázzák, akkor gondolom, hogy nehéz abból kilépni. Téged beskatujáztak, mert azt tudom, hogy nagyon sokat írtak arról, hogy Kerekes Vica az egy új szegszimbólum, meg a Vörös Hajó elnő és pont a milláda kapcsán mondtad azt, hogy milyen jó, hogy végre nem egy Vörös Hajó szerep. De hogy nyilván van egy csomó minden más, és ugye amikor arról írnak, hogy most valaki levet -e egy filmen, vagy sem, ami egyébként szerintem a XXI. században maga az abszurd, de hogy Igen. lehet, hogy ez is egy reklám, én ezt most így nem tudom megítélni, de hogy érezted-e azt, hogy megpróbálnak téged is beskatujázni, vagy pedig ezt valahogy így megúztad azáltal, hogy annyi féle szerepben tudtál lenni lenni. Hát persze, hát áthatja a világunkat az, hogy az emberek skatujáznak, kicsi dobozokba dugnak másokat, én valahogy ezt is elfogadtam, hogy szerintem egy csomó embernek ez, ez ilyen a tájékozódás szempontjából egyszerűbb, hogy, hogy behatárolod őt, de én azért nem tudom ezt mással megtenni, mert akkor ismernem kéne az egész életútját. És én néha ezt sajnálom, tudod, hogyha születnek ilyen szalakcímek, tudod, vagy valaki ezt leírja, akkor nem vizsgálja meg azt az összes, nem tudom, X-néhány szerepedet, hogy tényleg te milyen szerepekbe tűntél föl. Tehát hogy tudod nekem néha itt a, most így az újságírókról beszélünk elsősorban, mert ők azok, akik ugye elhintették mm -hmm. ezt, és figyelj, meg tudom számolni szerintem az egy hogy hogy hányan vizsgálták meg az én életemet, mielőtt ugye írtak volna rólam. Tehát, hogy ezt úgy lesporolják, tudod, tehát, hogy azt a fáradtságot nem veszik, hogy megnéznék. És akkor biztos nem írnák azt, hogy tudod. Mert, hogy akkor látnák, hogy, hogy mennyi féle szerepben voltam már jelen. De ugye nyilvánvalóan az áthatja az életet is. Nyilván a, a szexus, az erotika, a szerelem. Tehát, hogy egyszerűen azt veszem észre, hogy ez még mindig, mint hogyha tényleg ez mozgatná a világot, Esküzem neked, hogy ez mindig még egy téma, ez mindig fontos, de hát ez van, hát férfiak nők vagyunk, és látod, a, a teremtő erő ez, ez, ez, ez ilyen, ilyen nagy hatalom tulajdonképpen. Akkor, amikor kosztümös filmben játszottál, és azt mondtad, hogy hát ez egy milyen fantasztikus dolog, akkor mondtad azt, hogy hát ebben mennyivel egyszerűbb nőnek lenni valamelyik lapnak, mert hogy ma már nem úgy működünk férfiaként és nőként, mint régen. Hát hogy ne azért... Uh nekem is ugye óhatatlanul nagyon uh, sokat segít az, amikor be, bebújok a kis ruhámba, a kosztümbe. Ugye az, az uh, óriás segítség abban, hogy azért megad gesztusokat, uh, viselkedést, uh, meghatároz azért egy, egy hosszú vagy egy uszály, vagy, vagy alsó szoknya. Tehát így, hogy ugye ez már nincsenek ezek a külsőségek, tehát nem ebben nyilvánul meg a nő. Nyilvánvalóan jobban el tudunk bújni, <gül> nőként is, ugye? Tehát, hogy egységesebb béváltunk, elmosódnak ezek a határok, viszont jobban kellene magunkból merítkezni ezáltal, mert ugye nincs, nincs már kimondottan az az egyenfrizura vagy egyenhaj, tudod, a, de nem tényleg az van, hogy akárki ordhat rövid hajat nadrágot. Na és, és ilyenkor van az, amikor ugye, én így szoktam mondani, hogy kell használni a nőiséged, a nőjelemet is, mert mindenkiben van a férfi, a nő és a gyermek. És én nem hiszek abban, hogy, hogy a, a gyermeki lelked az csak a gyermekkorodban kell használnod. Tehát azt nem szabad eltemetned magadban. Tehát, hogy mind a három elemnek egyenrangú hangsúlyt kell adnod. Tehát, hogy egyenrangú partnerek is ezeket használnod kell. És én látom azt, hogy a nők sokszor szajkozzák azt, hogy de hát én nem engedhetem meg magamnak, hogy nő legyek. De hogy nem, hát ki mondja meg neked azt, hogy ne legyél nő, tehát, hogy te önmagadat uh, nyírbálod le, tehát, hogy én, én ezt egyébként, na, bocsánat, hogy ennyit beszélek hmm. róla, de én nagyon vosszus szoktam lenni, és haragos, amikor mondják, hogy hát a társadalom ez diktálja. Nekem nem diktálja, mert hogy én szabom meg, hogy, hogy én hogyan szeretnék élni. És az sem igaz, hogy nekem igáslóként kell dolgoznom, mert hogy azt is én határozom meg hogy mennyit szeretnék dolgozni ugye tehát hogy az arányokat azt én diktálom is én tehát hogy saját magam mura vagyok senki nem szólhat ebbe bele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 Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies are having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Send out the pine You know how I feel. But freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new Továbbra is, ha végtelen kulturális magazint hallgatják a CV rádióban, az FM98.0-án vagy a www.cv.hunt, továbbra is kerekes, vicces művésszel beszélgetek. Azt mondják, hogy persze egy színésznőnek könnyű, mert egy színésznő olyan lehet, amilyen. De lehet, hogy azért választottad ezt a szakmát, mert hogy nenned van ez a képes vagyok olyan lenni, amilyen? Mm. Ugye az ember sosem tudja, ez az ilyen kígyó a farkába harap. Én úgy érzem, és egyre inkább, hogy hogy valahogy nem is én választottam a, a színészetet, hanem ő engem. Mert hogy, mert, hogy ezek az alapelemek, ezek megvoltak bennem. Tehát én nem, nem tettem érte semmit, mármint utána már igen, de hogy ezek a, a képességek megvoltak az adottságok ehhez. Tehát, hogy bele tudok bújni más bőrébe érzéseket, az érzelmeket tudom közvetíteni, hogy megvan ez az empatikus képességem, az együttérző képességem, és ez nagyon könnyen jön, hogy ezeket egyszerűen tudom megszólaltatni őket. Ez egy olyan dolog, ami, ami bennem volt, és én csak felfigyeltem erre, hogy, hogy igen, és csak utatat engedtem ennek. És tulajdonképpen utána kellett nekem ehhez megint mondjuk talán, tehetség, tanulás, odafigyelés, hogy akkor én ezeket jól használjam. Tehát, hogy ez az ad, ez a mag, ez adott volt. És én mindig ezért mondom, hogy, hogy szerintem egy ember akkor tud boldog lenni, hogyha arra figyel, hogy, hogy megtalálja, hogy miből is építkezem, mi az én elemem, mi, mi, mi alkotja az egységet bennem. És hogyha ez azzal párosul, hogy közben te örömödet is leled, és megéled azt, hogy ez is ugye egy új keletű szó, a flót, Ugye, amikor, amikor szinte azt érzed, hogy egy év mindennel, és, és elveszíted az érzékelésedet, na azt gondolom, hogy akkor az ember megtalálta azt, amit neki csinálnia kell. És ezért mondom azt, hogy, hogy én csak figyeltem arra, hogy, hogy én mivel tudok adni a másoknak. Mert hogy szerintem az, az itt létünknek az is egy nagyon fontos momentuma, és nem az, hogy én harácsolok, és gyarapítom a vagyonomat, vagy, vagy csak önfejlesztek a halálomig, hanem amit te kaptál, ami veled jött egy csomagba, azt te tovább tud adni, és ezzel másokat is megörvendeztes. Nagyon egyszerűen tisztán beszélsz, van egy struktúrája a gondolkodásodnak, és az utód teszem be, hogy az egész annyira természetközelés te is mondtad, hogy hegyeket mászol, erdőbe jársz, meg hát maga fülek egy csodálatos helyen fekszik, tehát hogy gyakorlatilag te a természetközeliségben nőttél felfüggetlen attól, hogy egy városban. És látod, én ezt is egy, egy hihetetlen nagy áldásnak tartom. Tényleg nekem ilyen természetközeli élmény volt a születésem kezdetétől egészen, hát nem is tudom, mikor jött az hogy húsz éves voltam, de hát ugye vissza-vissza járok. És ugye én azt gondolom, hogy ez is hozzásegített ahhoz, hogy én magamhoz vissza tudjak térni, a, a, tehát hogy hallgassam azt, amit itt üzenek magamnak, ugye, és hogy le tudjam vetni magamról ezeket a különféle maszkokat, ezeket a sallangokat, amiket ugye azért öf, magunkra szoktunk venni. Vagy ezzel én így vagyok, hogy amikor a természetben vagyok, akkor ott egyszerűen ott ott nincs lehetőség arra, hogy hazudj. Hogy ha átadod magad, akkor, akkor megszólal benned az, amit neked rendetetésszerűen csinálnod kell. És azért is mondom, amikor a hegyekben vagy, mert ugye nekünk a magas tátra volt az a hogy én gyerekkorom óta ott vagyok, vagy ott, ott nevelkedtem, volt egy kis nyaralunk, házikunk, és ott ugye felmászol egy nagy sziklára, egy nagy hegyre, és akkor érzed, hogy pirinyó vagy, tudod, hogy, hogy mit akarok én, miért verem én a mellem, hogy körülettem forog a világ, mikor én tényleg csak egy alkotó eleme, egy pici egysége vagyok ennek a, ennek a nagy egésznek, és és olyankor, amikor ott vagy tényleg a, szinte a felhőkkel egy vonalban, akkor tényleg rájössz arra, hogy vagyok én, meg még, még van az a, a további több milliárd ember, aki rajtam él és ő ugyanúgy azt gondolhatja, hogy az én problémáim a legfontosabbak, meg az én életem a legfontosabb. Úgyhogy így, ilyen viccesé válok egyhamar, hogyha tudod, nagyon komolyan veszek valamit, ami éppen engem foglalkoztat. Úgyhogy én tényleg Mindenkinek terápiára felírnám azt, hogy, hogy a természet a természet, és építsünk sok fát, és tényleg uh, vegyünk vissza ebből a beton rengetegből, amit akkor magunk körül húzunk fizikálisan, és, és ugye lelkileg is. Most Pesten élsz, vagy legalábbis innen indulsz mindenfelé a világban? Hogy bírod ezt a nagyvárost? <gül> Alapvetően nincs szükségem a városra. Nem csak mint Budapestet értem, de Prágára sem, tehát már mint a közegre. Uh -huh. De Budapestet azt hihetetlenül azt szeretem, mert csodálatos energiái vannak. A fényei, és nekem mindig ilyen, ilyen világosságot áraszt magából. Úgyhogy ezért azt gondolom, hogy egy nagyon különleges energetikájú hely. De azt érzem, hogy nem sokára elindulok, <gül> útnak indulok, és szerintem valahol valamilyen peremen fogok landolni. Tehát egyre inkább azt érzem, hogy, hogy vissza fogok térni a természethez folyamatosan útod vagy. Hogy bírod ezt az állandó utazást? Vagy egyetlen nincs szükséged arra, hogy legyen egy hely, mert hogy te így önmagadban jól vagy, és ezért szinte mindegy, hogy merre vagy? Hát ez is ugye egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert még igazából tényleg nem találtam meg azt, amire úgy azt mondhatnám, hogy ez az otthonom, mert hogy ez amúgy is egy ilyen, ez ilyen nagyon érdekes dolog, ugye, a határon túli létben, hogy, hogy otthon. Nekem most ugye az elsődleges otthon, ahol a szüleim is vannak, mert ugye ott születtem, az a családi fészek, tehát hogy nekem az az otthonom, és euh, még úgy az én igazi otthonom, ahol, ahol én vagyok, meg a, majd az én jövendőbeli családom, az úgy még nem alakult ki. Úgyhogy igazából én tényleg ott érzem otthon magam, ahol, ahol én jól érzem magam, ahol úgy bele tudok helyezkedni ugye, a létbe. Most így, így tudnám ezt megfogalmazni. Tehát, hogy mondták sokan is, hogy számukra az az otthon, ahol munkát kapnak. De valahogy képzeld, ezzel nem így voltam, mert uh, én éltem itt is Magyarországon, most ezek Csehországban vagyok többet, tehát, és itt Magyarországon annyira nem dolgoztam, de mégis Magyarország közelebb vált hozzám. Tehát, hogy a fele tudja, hogy hogy van ez tényleg. Hogy, hogy ki mit tart úgy otthonnak, de, de most itt nagyon jó, mert most itt például vannak ugye feladatok is, ugye a tanítás is, ami az nagyon fontos lett most az életemben. Beszéljünk egy kicsit erről a tanításról, mert hogy ez egy teljesen új dolog az életedben. Nem az a különleges, hogy valaki színészként tanít, de te most Salamon András filmiskolájában tanítasz, és filmszínészedet tanítasz, de nem színészeknek, hanem egész egyszerűen azt a szempontot tanítod meg, operatőröknek, videósoknak, rendezőknek, hogy hogy működik egy színész, és én úgy tudom, hogy ilyen nem nagyon van úgy egészében nagyon különleges ez az iskola, mert ez egy olyan filmiskola, ami a filmes hiány szakmákra helyezi a hangsúlyt, mert ugye hála a jó égnek nagyon-nagyon sokan jönnek ide forgatni, külföldről is, és ugye mondhatni azt, hogy a, a magyar film is az aranykorát éri, tehát azért TV filmek születnek, kisjátékfilmek, nagyjátékfilmek, sorozatok, tehát hogy azért, ff, dübörög most itt, nagyon ez a szakma, és ezáltal szakember hiány lett, és elsősorban arra fektetjük a hangsúlyt, ugye, hogy jó szakembereket szeretnénk képezni, illetve az iskola és most ők ezt megteremtették, és van lehetőség, és hát főleg olyan hiányszakok, mint ugye a segédoperatőre rendező asszisztens, a vágóasszisztens, a skripter és utána még ma jönnek az alkotói szakok is, mint a forgatókönyvírás, az operatőri munka, vagyis képzés tulajdonképpen, és akkor szerves része ennek az is, hogy ezek az emberkék, akik ide jönnek tanulni, azok betekintést nyerjenek abba, hogy egy színész, és az alkotói folyamat, ugye, és nekem annó ez egy nagy nagyon érdekes dolog, amikor én a diplomamunkámat írtam, akkor én erről is írtam egyébként, hogy a, a színész és a rendező és a többiek ugye az alkotás folyamatában. Tehát, hogy, hogy nagyon fontos megtapasztalniuk azt, hogy hogyan viszonyulunk mi, meg, meg ők is, hogy viszonyuljanak a színész munkájához, mert ugye rajtunk csapódik minden, meg ők mm. is belőlünk indulnak ki, ugye? És akkor, amikor elkezdesz tanítani, akkor te ismered az ő szempontjaikat? Tehát, hogy te nagyon sok emberrel dolgoztál már együtt, nagyon sok országban ismered a különféle iskolák habitusát, mert nyilván különféle rendezői iskolák vannak, az országoknak megvan a saját jellegzetességük. Azt is át tudod adni, hogy például más országbeli kollégák azok, hogy viszonyulnak ugyanezekhez a dolgokhoz? Látom, igen, de, de ebben... Igazából nem látok különbséget, mert, uh -huh. mert mondhatom azt, hogy tényleg dolgoztam nemzetközi stábokkal, tehát német, amerikai, cseh szlovák, lengyel, tehát nagyon sokféle nemzetiségű forgatáson vettem részt. Tehát igazából azért ez mindenhol adott és alap, ugye, hogy egyformán működünk. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon, nagyon jó, mert áttekintésem az megvan. Úgyhogy itt majd ez lesz az izgalmas, hogy majd ezt hogyan tudom átadni, hogy ők is ebből föl tudják szívni a maguknak valót, és ugye az is érdekes, mert ugye a, a Lumière filmiskolát megelőzte, tehát hogy ezt is a Salamon András, az incágnes és a Jávort Tamás csinálta, csak az pedig, tehát hogy ez filmszínész oktatás volt, illetve színész oktatás, tehát hogy én ott kezdtem a, az együttműködést az Andrisékkal, és akkor most ebből ők létrehozták ezt a, a másik iskolát. Mi a legfontosabb, amit ti saját magadról elmondanál, hogyha lenne egy-két perced, amire azt mondod, hogy na figyeljetek, ezt kell rólam tudni? <gül> hát ezt ez, hát nem is, hát mit is mondanék? Nem tudom, ez egy zavarbejtő kérdés. Most azt se tudom neked mondani, tulajdonságokat nem is tudnék magamról mondani, mert abban sem hiszek, hogy valakit meg lehet határozni. Mert hogy ö, ember vagyok, aki reagál különféle helyzetekre, és minden tulajdonságon lehet csiszolni, és lehet uh, levetkőzni. Úgyhogy lehet, hát, például nem is tudnám magam így meghatározni. Felüldéken születtem, magyarajú, <gül> magyar, magyar nemzetiségű vagyok, de nem tudom. Most ez tényleg egy zavarba kérdés volt. Ami nekem nagyon erőteljesen megjelenik, az az, hogy amikor veled beszélgetek, meg amit látok, az az, hogy ugyanúgy benned van az a kislány, amit néha megjelenítesz, mint az a. Milyen gondolkodó, életnő, akik egyszerre tudnak működni, és mindebben egy ilyen hatalmas kíváncsiságot látok. Tehát, hogy egy lelkesedést az élet iránt, és egy nagy kíváncsiságot. Na, fú, hát szerintem majd akkor jön el a vég számomra, ha tényleg nem leszek kíváncsi és azt, azt érzem, hogy ez úgy elveszett bennem, és hát ezért küzdök, illetve nem is küzdek, hanem ezt szeretném. Talán ez az egy vágyam van, hogy ez a, ez a kíváncsiság az ne aludjon ki bennem, és tehát, hogy a tanulás utáni vágy, az, az legyen egy alkotó mind mindvégig, mert szerintem ez, ez egy hihetetlen nagy hajtóerő. De így céljaim és álmaim képzeld, így, így nincsenek. Ez egy álmom, talán ez, hogy ez, ezek megmaradjanak bennem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. A végtelen mai adásának vendége, Kerekes Vica színésznő volt, aki pedagógus pályára is adta most a fejét, és tanítani fogja azokat a fiatalokat, akik a szakmában fognak elhelyezkedni. Örülök, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm. Baby, you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 Baby, I'm so carefree With a joy that's hard to hide And then sometimes again it seems that I Shit. Yeah. kerekes vica színművész és a Lümiér Filmiskola tanára volt. Köszönöm, hogy velünk voltak, kívánok önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrökben. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Görög Mása.